Глава 4. Голи посипались. Президент України Кромешний дивився футбол по голику. На підлозі з зеленим полем завбільшки з більярдний стіл. Бігали футболісти в об'ємному голографічному зображенні. Як живі, лише маленькі, трохи більші за мишей. Але менше за щурів. Грали Славутич Київ і Динамо Москва. Пряма трансляція з Мінська. Фінал Кубка Євразійського Союзу. Поки що 0-0. Спостерігаючи цей неймовірно цікавий матч, президент запросив найближчих до своєї особи людей. Безмежно відданого Кирил Кирілича, голову КГБ генерал-полковника Курвинка та начальника Золотарської служби генерал-лейтенанта Лайнова. Вони сиділи на високих стільцях, аби зручно було дивитися, і попивали, хто що собі хотів. Президент – жовтий, як його бровий коктейль із коньяку, фруктових соків і сирого яйця. Кіріл Кірілич – хворий на вироску шлунка, мінеральну воду без газу. Генерал Курвенко, червоний, як орден на грудях, горілку з перцем. Генерал Лайнов, кривлячи тонкі сині губи, поправляючи на блідому носі свої стильні, новостаромодні окуляри пенсне, європейський джин – Зазійським тоніком. Офіційно всі присутні вболівали за Славутич, але хто за кого насправді, було невідомо. Сумнівів, не викликав лише сам кромешний. А решта Бозна. Все-таки Динамо, команда під патронатом московських силових структур, і навіть самого. Форвард киян швидконогий Кузя Ковальов вийшов сам на сам з динамівським голкіпером. Удар мимо! Президент з пересердя вигукнув набір поганих слів і жбурнув склянку з коктейлем у футбольне поле. Захисне силове поле Голика відбило сторонній предмет і вміст президентського келиха вихлюпнувся на новеньку, дуже гарну, темно-синю уніформу генерала Лайнова зі сталевими аксесуарами та блискучими схожими на літеру «Ф» емблемами у петлицях. «Бель!» – вибухнув схопившись генерал Лайнов, але миттєво опанував себе і криво посміхнувся. Розрішить і пойти пірядеться. Президент не звернув на цей ексес жодної уваги і завзято осипав матюками кривоокого кузю. Інші не знали, як себе поводити. Генерал Куренко душився від сміху, а Кіріл Кирилич безпорадно оглядав зіпсовану яєчним жовтком уніформу головного золотаря. Нарешті президент помітив, що у нього не стало напою і звелів прислузі принести собі нову порцію яєчного коктейлю. А заодно відпустив нещасного лайнова аби той привів себе до ладу. Гра набрала позиційного характеру. Президент заспокоївся, лайнов повернувся у модному сірому партикулярі зі значком F на вилозі. Всі делічно випили. Несподівано тихенько запищав мобільний телефон у кишені генерала Курвенка. Той, отримавши жестом дозвіл від президента, приклав до вуха апаратик. Що? Президент недовольно глипнув на Курвенка, який з червоно-кармазинного зробився фіолетово-баклажанним. «Товариш Президент, розрішити?» Дерев'яним голосом почав генерал. «Іді наху!» – обірвав кромішний. За кілька хвилин, коли гра у футбол стала аж надтомлявою і невиразною, генерал Курвинко ще раз звернувся до кромішного. «Товариш Президент, біда! Що сталося?» Нарешті відірвався від футболу кромішний. «Біда, товариш президент», – забобонів генерал Курвенко. Еті терористи, так звані ювеліри, тобто недобитки українського націоналізму, хватить!» – вигукнув Кромєшний. «Це ваша з лайновим справа. Якщо вам неінтересно дивитись футбол, убирайтесь вон і ловіть своїх терористів. А мене в ету ділу не вплутуйте. Я за вас вашу роботу ісполняти не буду». Президент відверто образився на своїх підлеглих, що вони не вміють так самовіддано разом з ним уболівати за наших. «Але на це раз діло якось так стосується і вас, товариш президент», – набравшися хоробрості, пробелькотів Курвінку. Президент повернувся до свого генерала, уважно подивився йому в очі і недобрим тоном спитав. «Що случилося?» «Терористи! Ці ювеліри!» Угнали ваш персональний самольот А-6651. Товариш Суки! Бляді! Уроди аборзелі! заверещав президент України. Всі злякано принишкли. Да, вони аборзелі! несміливо після паузи прошепотів генерал Лайнов. ОНі? зловісно закричав президент. Та є то ви, гади аборзелі! Кучку кримінальних преступників не можете впоймать! Дармо бля! Мовчанка запала ще тривожніше. Кромешний непожадливо пив свій жовтий коктейль. Нарешті він трохи говтався і звелів генералові Курвенку доповісти деталі. Только що півгодини тому ці бандити якимось незбагненним чином? Незбагненним, бляха! буркнув президент. Продовжуйте генерал. Вони прокралися на тайний аеродром. Ну, це ваш персональний. Блядь. зітхнув президент. Знешкодили охорону, відчинили ангар, захопили лайнер Ан 6651 і злетіли в повітря. Тепер летять над Україною у південно-західному напрямку. Мої підлеглі запитують, що робити, а я запитую вас, товариш, а ти сам, в конце концов, ви всі. Кромешний обвів поглядом присутніх. Що думаєте? Збідь на. Рішуче промовив генерал Лейнов. І одним махом ізбавиться, скільки їх там, колега? Зо два десятки, вмісті з командиршою, Охоче відповів генерал Курвенко. Керує ними якась баба. Заложники вони не взяли. До того ж, у них свої пілоти. «Вот!» – радісно поте руки генерал Лайнов. «Одна ракета і, можна сказати, проблема ювелірів, процентів на 99,6-х, рішена!» «Говоріш, збіть?» – похмуро спитав президент. «Збіть, товариш президент!» – хоробро відповів Лайнов. Мій персональний самолёт у президента від люті по сині вниз. Лайнов злякався. Діло в том, краще почав Кирил Кирилич, що самолёт это не простой. Це мобільна президентська резиденція. Там найновіше средства зв'язку, самое совершенное медоборудование. Усе імпортне. Обратите внимание, там мінус волнової вооружені. конце концов, той самольот украшено ценними породами дерева, перламутром, натуральною кожей і золотом. Ето вже не ювелірне ізділія, так? Надіюсь, понятно. Етого ізлюбленого терористами благородного метала в деталях інтер'єра самольота не менш як полтонни. Товариш Президент проживає в ньому не менше 3-4 місяців в год. Унітас Золотой. над голосом кивнув кромішний. І біде тоже. Ну, не то главное, продовжував Кирил Кирилч. Самое главное то, що этот самолет, наш президент, любить більше всього. З усіх неживих предметів в мірі. І живих теж, лаксивим тоном додав президент. Бо ви, люди, такі подлої. Тому збивати цей самоліт нікак не можна, підсумував Кирил Кирилович. Всі міцно задумалися. На футбольному полі москвичі тиснули киян. Що робити? Розпачливо спитав генерал Курвенку. Навірно, треба з ними вступити в переговори. Невпевнено про бурмотів генерал Лайнов. За логікою, вони повинні які якісь потребування. Президент Крамєшний згідливо кивнув. Генерал Курвенко зателефонував своєму заступникові, генерал-лейтенанту Пньову, який перебував на диспетчерському пункті таємного президентського аеродрому. Перевів зв'язок у відеорежим і запитав чи є контакт з викрадачами? Є контакт, доповів генерал Пньов. Зв'яжи їх зі мною. Єсть. Це голова КГБ Української Республіки. Генерал-полковник Курвенко. З ким я розмовляю? Командир бойової організації «Юна Велика Україна». Просто полковник Руксулана. На екрані мобільника з'явилося жіночі обличчя у елегантній чорній напівмасці. «Які ваші вимоги, пані... пані...» «Пані полковник», – підказала генералові Курвенку Роксолана. «Назвіть ваші вимоги, пані, так звана полковник. Даємо вам п'ять хвилин, а потім застосуємо проти вас засоби ПВО. Зіб'ємо коротше». «Літочка кроміжного не шкода?» Турботливо поцікавилася Роксалана. Курвенко замовк і безпорадно подивився на свого президента. «Спитай, чого вони хочуть?» – прошепотів президент. «Без ультиматумів». «Чого ви хочете?» – спитав генерал Курвенко командира терористів. «Без ультиматумів». «Просто покататися?» – грайливо відповіла Роксалана. На літачку політати, рідну землю згори роздивитися. Нашу, до речі, землю. Заодно і нараду командного складу організації провести у комфортних умовах. Бо на землі ваші, Курвенку пси і золотарі спокою нам не дають. Вистежать, мовби би, якихось бандитів. «А ви хто?» Несподівано істерично вигукнув президент Кромішний, вихопивши апарат з руки генерала Курвенка. Ми чесні солдати, президенти. Спокійно відповіла Роксолана. Перебуваємо у стані війни з вашим режимом і з вами особисто. Ось зараз трофей захопили. Роксолана обвела телекамерою свого мобільника інтер'єр президентського літака. Дуже непоганий. Президент, відчувши, що ось ось заплаче, повернув мобільник генералу Курвенку і благаючим тоном пробелькотів. Генерали. Вийдіть в сусідню кімнату, бо я не можу видеть і чути цих цинічних бандюков. Подумай тільки. Самоліту угрожать! Как то низько. Відіть з ними переговори. Обіщайте, що завгодно. Лише сохраніть мені мій Ан. Для мене це. Для мене це більше, ніж машина. Ето друг. Президент зосередився на футболі. Москвичі потужно нападали, кияни відчайдушно захищалися, тривав другий тайм. Рахунок не було відкрито. Минуло 20 хвилин. На останній хвилині матчу до кімнати зайшов генерал Курвенко. Він був блідий, як зіпсоване генетично модифіковане молоко. Всі трохи злякалися. Бо ніколи ще не бачили голову КГБ таким «Вони унічтожили Ан-66-5-1!» Голосом злегка божевільного промовив генерал Курвенко «Самі випригнули з парашутами, а літак на автопілоті направили у Кам'янисту гору в Карпатах!» Ромешний скривився Москвичі забили гол киянин. За кілька секунд суддя в полі просвістів фінал, і московське Динамо стало володарем Кубка Євразійського Союзу. Гравці Славутича йшли з поля, як військово полонені, похнюплені, знічені, принижені. Президент Кромешний, обома руками тримаючи за серце, поволі сповзав зі стільця. Генерал Лайнов обрискував свого президента мінеральною водою. Генерал Курвенко вже вкотре підносить до скроні старий, але надійний кордитовий пістолет, чекаючи, поки його хтось зупинить. Кіріл Кірілич у першу чергу викликав лікаря до свого президента, а потім дав розпорядження генералу Пньову негайно відправити співробітників КГБ на місце загибелі літака, аби врятувати все, що залишилося цінного. У Карпатах… Бійці ювеліри вправно розчленували лазерними різаками уламки Ан 6651, завантажуючи все золоте у спеціально приготовленій для цього пластикові скриньки. Президент Кромешний, отримавши сильну стимулюючу ін'єкцію, отямився і, ні з ким не розмовляючи, попрямував до свого сховища з добром. Там, відчинивши власноручно усі секретні замки, він почав розглядати приблуду золоту каблучку на корейському тарелі. Вона змінилася. По всьому колу ззовні вкрилася візерунком, ланцюжком ромбиків, інкрустованих ниткою червоного золота. Кромешний повернувся до кімнати, де все ще експериментував з вогнепальною зброєю генерал Курвенко. Вихопив у того з рук пістолет, направив йому на перенісся і люто сказав «Курвенко, я зроблю це за тебе. Ну не сьогодні, а за три місяці. І якщо не унічтожиш мені цих оборзівших ювелірів, і не узнаєш, звідки кольцо в сейфі у моїй співкомнаті. Лайнов, тебе це теж касається. Єсть! Через десять хвилин генерал Курвенко зв'язався з начальником КГБ у Чернівцях. Гіца! Слухаю, товариш. Я чув до вас це і пройдись від ученій, перебів підлеглого Курвенко. Так точно. Що ви з ним зробили? Ще не вирішили. Думаємо, може цукрокові продати за файні гроші. Це кращого сищика України? Мудак ти кончений! Негайно доставити його до мене! Кінець четвертої глави